Csak lássuk, csak! hümögött több néni, mélyen elgondolkodva. Azt hiszem, nekem eszembe is jutott valami. Nem lehet, hogy ezek a szürke foltok itni a kővágó őrsi kőtengert jelzik? Azt! A! tátotta el a száját Kriszti felismerésében.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 majd izgatottan fel alá szaladgált a vízparton, mint a mérgezett egér, a szemét gülüre merestve. hát ha megpillantja a csillogó kincses ládikót a nádasban. – Kriszti kém, ne ilyen hű bele Balázs módjára! Nézd csak meg még egyszer alaposan azt a térképet! – igyekezett a helyes irányba terelni kisunokáját több Kristi Kriszti nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára.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 ha pedig, drága gyermek, a kincsre is fáj a fogad efogáson túl, nincs más hátra, térülj, fordulj, keresd, kutasd, vajon mit rejt-e költemény? Rájössz, hogyha kicsit töröd azt a csinos kis buksidat. Kriszti háromszor is elolvasta-e furcsa versikét, ám az ábrázata csak nem váltott értetlenből megvilágosodottá.